الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين në bijinë a Muhammedin më ala alihi wa sahbih, o bënd të bi a humi ihsanin, la ju middin, emma ba'nd. Të dashër vëlezën musliman, në fillim ju përshëndes me përshëndetin e bukër islamë, es-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, fanëndërimet i takojnë Allahu të lartësuar, salavatët dhe selamin qofshin, mbi njëriu më të mirë, të dashërin tonë, Muhammedin, mbi familën e ti, shokët e ti, dhe mbi gjithat atë cilët e ti si në udhën e ti Të dashur vëllezër muslimanë, në misionet e kaluara kemi theksuar faktin se e, e drejta më e madhe është, e drejta, të lartuar, dhe madhe është që të e drejta e Allahut të lartësuar dhe padrejtia më e madhe është që të shkelet e drejta e Allahut të lartësuar. E drejta e Allahut të lartësuar është që njerëzit ta adhurojnë atë vetëm, do të mos i bëjnë shok astej në adhurim. Ne kemi thënë se feja islame ka sqaruar të drejtat. Dhe e drejta kryesore që ka thequrur feja islame është e drejta e krijuesit ton, Allahut subhanehu ve teala. Përderisa e drejta më e madhe, më e rëndësishme, më e vlefshme është e drejta e krijuesit. Kuptohet se padrejtia më e madhe është që të shkelet e drejta e krijuesit, që të kundërshtohet kjo e drejta e krijuesit ose që njeriu të mos respektojë të drejtë krijuesit subhanehu ve teala. Njeriu kundëston të drejtën e krijuesit kur i bën shok atij. Për shembull kur beson se Allahu i lartuar ka shok në veprat e tij, që në të cilat ai është unik, është i vetëm. Në, në Allah, Allahu i lartuar është krijuesi vetëm, ai është rregulluesi vetëm i punëve të krijesave, vetëm ai i jep jetën, vetëm ai e merr jetën. Vetëm Allahu lëshon shiun, vetëm Allahu jep mjetet e jetesës, vetëm Allahu i sjell sjell dobi për njerëzit, vetëm ai shmang dëmata dhe tqejat. Vetëm Allahu i lartësuar është ai i cili shëron të smurit. Kështu që nëse njeriu beson se Allahu i lartësuar ka shok në veprat e tij, ai i ban shok Allahut të lartësuar. Gjithashtu, në qoftë se njeriu i badetet ja kushton diçka e tjetëve që Allahot të lërcuar, a i ka bërë shoka Allahot të lërcuar. Për shembul, në qofë se njëriu falë namaz për diçka tjetëve që Allahot, për të kurban, për tyrben, për gjind, për shëjtant, me rasin e hapis të meleve të shtpis, për shembul, i ka bërë shoka Allahot të lërcuar. Në qofë se njëriu i lutët diçka e tjetëve që Allahot, për shërim, përmjetë jetese, për lumturi, për, për qetësi, për një të ardhmë më të mirë, për shembull, ai ka boshok po Allahut të lartësuar sepse këto gjëra i kanë dorë vetëm Allahu dhe nuk lejohet që ti a kërkosh tjetër kujt veç Allahut të lartësuar. Në qoftë se njeriu ka frikë diçka tjetër veç Allahut, nëse i mbështetet diçka e tjete veç Allahut, nëse i shpreh dashuri, adhurimi për uljen në shtrimin diçka e tjete veç Allahut si një turbeje, një idhulli, Dhe që njërës të hynizojnë apo adhruojnë vend Allahot të lërcuar, a i bënë shok Allahot. Të gjitha i badetet, rritet fetare, adhurimet ja kushtojnë Allahot. Dhe nëse njëriu ja kushtojnë njërës të tjetëve që Allahot të lërcuar, a i bënë shok Allahot subhanë hua ta'ala. Lijqë vënje i takonë Allahot, vetëm Allahot i vendosë ligjet. Dhe në qofë se njëriu besonë se ka të drejt që të vendosë ligjen, këndështim e ligjet e zotit, Apo beson se dikush tjetër veç Allahut të lartësuar ka të drejtë që të vendos ligjen kundërshtim me ligjet e Zotit, duke bërë halal diçka që Zoti e ka bërë të lejushme, apo duke bërë haram të ndaluar diçka që e, Allahu i lartësuar e ka bërë të lejushme, kjo do të thotë që një ky njeri ti bën shok Allahut dhe të hyjnizoj atë subjekt që beson se ka të drejtë vendos ligjen kundërshtim me ligjet e Allahut subhanehu ve teala sepse liqvënia e takove të Allahut të lartësuar. Nëse njeriu ia vesh këtë veti diçka tjetër veç Allahut, nëse beson se këtë këtë të drejtë ka diçka tjetër veç Allahut të lartësuar, ai ka bëshok Allahut subhanehu ve teala. Atëherë shokvënia ndaj Allahut të lartësuar është gjynejai më i madh, është rreziku më i madh, është padrejtia më e madhe. Kjo kuptohet nga shumë argumente të shariatit. Për shembull Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tregon se uh, kur zbriti fjala Allahut e ldhine: "Alladhine uh, amanu walam yalbisu imanuhum bi-dhulmin ula'ika lahum al-amn ul wa hum muhtadun." Ata të cilët besuan dhe nuk e kanë, nuk e përzihen imanin e tyre, besimin e tyre me padrejti, këta njerëz do të kenë siguri dhe qetësi, dhe këta janë të udhëzuar. Do me thanë, njërëzë që do të arrinë, qëtësinë, sigurinë, dhe që janë të uzuar në rrugën e Allahut, janë ata të cilët besojnë në Allahut dhe nuk e përzijenë besimin e tyre me shirkë, nuk i bëjnë shokë Allahut të lartësuar. Kur zbriti, kjo ajet i Kur'anet, në cilën thua dhe nuk e përzijenë besimin e tyre me padreci dhulmë, dhuhet në gjuhën arabe, dhe nuk e përzijenë besimin e tyre me padreci dhulmë, Shoktë Muhamedi darehuretu sallam, një ditë ngushtë, eh, që u erdhi rand dhe than, o dërguar i Allahut, cili prej nesh nuk bën pa drejtësi vetes, cili prej nesh nuk bën gjënahe, ishte qëllimi i tyre. Muhamedi alayhi salatu vesselam tha, "Laysa alladhi tadhhabuna ileyh." Nuk është ky kuptimi i ajetit. A nuk e keni djuar ju? thënjen e ati burit mirë inë në shirkë e la dhulmu në adhim, vërtet shirkë është një padrecësi e madhe, pra këtu flitet për shirkën. Nëse njëri ju bën shok Allahot, a i ka bo një padrecësi shumë të madhe. Madhje ka bo padrecësin matë madhe, pra ndaj Allahu lartësuar ka thënë në Kur'an, vëla të du'u mindu nëllahi, ma la jenë fa'uke, vëla jë dhurru, fe inë fa'alte, fe inë nëka, idham minat dhalimin, Mos lutë një që ka tjetërve që alëhut, oh, e cila nuk të stjelë do bije dhe nuk lërgonë damë për i teje. Nëse bënë një që ka tjelë, atër e ti do t'jeshë për njëzëve të pa drejtë, ti do t'jeshë për e zullumë qarëve. Profetës sallallahu a.s. e ka renditur në mjaftë hadithë e shirkun si gjunahin më të madhë. Ka full për gjunahat e mdha dhe shirkun e ka përmendur të parin dhe ka theksuar sër gjunahin më i madhë. Në hadith përmendet se dikush pyeti Muhammedin aleyhissalatu vesselam: "Ai yu'adhdhabu a'zam?" Cili është gjuna i më i madh? Muhammedi alayhi sallatu vesselam tha: "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Ti bosh Allahut të lërcuar shok, ndërkohë që ai të ka krijuar ti. Beso se ka krijuar ti edhe veç Allahut se punët e krijesave i rregullon dikush tjetër veç Allahut se Mjeteve të jetesës i jep apo i siguron dikush tjetër veç Allahut se burimet e mjeteve të jetesës në gjithësi i ka krijuar dhe apo i ka vendosur dikush tjetër veç Allahut të larczuar se dobit mund të sjellë dikush tjetër veç Allahut, se dëmet mund i largojë dikush tjetër veç Allahut, se të lashet shqetësimet nga njerëzit mund i largojë dikush tjetër veç Allahut. Nëse njeriu bëson kështu pra, i ka bëshok Allahut të larczuar. Po kjo nëse njeriu ritet fetare, ibadetet, adhurimet, pra ja kushton diçujt, di, dikujt tjetër veç Allahut, i ka bësh shok Allahut të lartësuar dhe pak më parë përmendam disa prej shembujve. Nëse njeriu beson se dikujt tjetër veç Allahut ka vend ka të drejtë vendos ligje që bien ndesh me ligjet e shariatit. Nëse njeriu lejon ligjet që bien ndesh me ligjet e shariatit. Nëse njeriu i jep të drejtë vetës që vendos ligje kundërshtim me ligjet e shariatit, aji ka bësh shoka Allahut, subhanëm hua ta'ala. Pra, kjo është gjunahi mëj madhë. E Hamisa F.S. ka thënë, gjunahi mëj madhë ashtë që ti bësh shoka Allahut të lartësuar, ti bësh rival Allahut të lartësuar, ndërkohë që aji të ka kryuar ty. Aji është kryuës i vetëm. Kërë që vetëm aji meriton adhurimin, dhe aji është unik në veprat e ti. Nuk lejohë që ti bësh shok zotit në veprat e ti hynore dhe nuk lejohet që ti bë shok Allahot dhe në adhurimet që ti kryen në i badetit që kryen i badetit ka caktua shërjati dhe i badetit duhet t'ja kushtojnë vetëm Allahot duhet t'ja dedikojnë vetëm kryuasit ton as kuj tjetërve që Allahot e lartësuar kjo pra është gjunahe mëj madhe kjo është padrëtia mëj madhe në i hadith tjetër Muhamedi alayhi salatu wa salam tha: "Ela ukhbirukum bi akbar al-kaba'ir." A ju tregoj se kush janë gjërat më të mëdha? Qalu: "Bela ya Rasulullah, sa posojë dërguar i Zotit." Ne dum të dim se kush janë gjërat më të mëdha që të ruhemi prej tyre. Muhamedi alayhi salatu wa salam tha: "Akbar al-kaba'ir al-shirku billah wa uququl validayn." Tha: "Gjërat më të mëdha i bësh shok Allahut. Pastaj vjen mosbindja ndaj prindërve." Pastaj ka përmendur dëshminë për e Rrem dhe e ka përsëritur dëshminë e Rrem disa herë për të theksuar ndalimin e dëshmisë së Rrem te hadithet e ka shnuar Buhari dhe të tjerë. Në një hadith tjetër, hadith që e ka sjellë Buhure radiallahu anhu, ky është një beshëkupt Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam, pra e Buhure tregon se Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam një herë thotë: "Ishdunu al-sab'al mubiqat", qal wa ma hunna ya rasulallah, qala al-shirk billah wa al-sihr. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات محمد عليه الصلاه والسلام قال غوهني 7 جناهات رنوسه شكاتروسه سانكوشان جناحات شكاتروسه او دغوري اللهوا ثا شرك اي بارا شرك كور نيريو يبون شوك اللهو ته لارصوار باستاي ثا ماجيا disa loje majhije janë shirkë, janë fej mohim, kush, kush bën majhji, apo kërkon që të bëhat majhji, e cila do përmban, ose përbën, kërkim ndihm, ndaj gjinve, lidhje me gjinët e me shejtantë, mohim të fej sa Allahut, a i ka bëhë kufur, ka leshuar fej në islamet, den nga feja islamet, ka thënë dytën ka përmendur atërë e majjin pastaj ka përmendur vrasjen e njëriot pat drejt e katërta ka përmendur kamaten në grënjën e kamatës e pesta ka përmendur në grënjën e pasurisë e jetimit e gjashta ka thënë është arratisja nga fusha e betejës dhe e shtata shpifja nda i grave të besimtare, të, të ndershme dhe të pa, kuj pa kujdeshme nda jasaj që thuhet për to. Këta hadith e ka shërnuar Bukhari dhe Muslimin e dy sahihat e tyre. Vërrejnë pra se dhe në këta hadith e i dërguar e Allahot Muhammedi a.s. e ka përmendur shirkus i gjunahin më të madhë, gjunahin e parë, e pas te ka përmendur gjunahet e tjera. Shirku është padrejtia më e madhe, është gjuna hi më i madh, është errësira më e madhe, është krimi më i madh që mund të bëjë njeriu, shirku kur njeriu i bën shok Allahut të lartësuar, ndaj të gjithë të dërguarit e Allahut, nga i parë deri tek i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, u ka bërë thirrje njerëzve që të heqin dorë nga shirku, që të largohohen shirkut, mos i bëjnë shok Allahut të lartësuar dhe kanë paralajmëruar për dënimin masat ata cilët i bëjnë shok Allahut të lartësuar. Gjaja e parë për cilën për për cilës ne kanë paralajmëruar të dërgojë të Allahut të shirku, gjaja e parë që kanë daluar të dërgojë të Allahut është shirku. Gjaja e parë që kanë kritikuar, që kanë dënuar të dërgojë të Zotit ka qenë shirku, që njeriu i bën shok Allahut të lartësuar. Dhe për shirkun Allahu i lartësuar ka përmendur forma dënimi dhe ka bëu paralajmërime që nuk ka bëu për ndonjë gjunah tjetër. Po përmend disa nga paralajmrimet që që përmenden argumentet e xheriatit për shirkun, për gjynejtë më të madh, kur njeriu i bën shok Allahut të lartësuar. Ë, po përmend edhe pasojat që vijnë nga shirku, pasojat e rënda. Ë, dënimet e mëdha që marrin ata njerëz të cilët i bëjnë shok Allahut të lartësuar. Së pari, Allahu nuk ka për t'i afal ja ditën e gjykimit gjynohet një njeriu që vdes me shirk. Nëse njeriu vdes Në shirkë, nuk i falë më gjënahat. Allahu ka thënë, inë Allah, la ja gëfiron ju shrekebih, wa ja ma gëfiron madune dhali kalimej jesha. Allahu nuk falë, nëse i bëhet shokë. Nëse i njeri i bëhet shokë Allahot, Allahu nuk e falë gjënahat. Nërsa në në shirkën, a i falë shfarë të dëshirojë. Dhe i falë kujtë të dë dëshirojë. Çdo gjunahtietë për veçhir ku mund të falet. Ndërsa shirku nuk falet. Nëse njeriu është gjallë duhet bëjë töbe patjetër, pendohet, heq dorë nga shirku, atë largohet prej tij një herë përgjithmonë, në mënyrë që t'ia falë Allahu. E nëse njeriu vdesën në shirku, nuk ka shpresë që Allahu lartuhet ta fal ditën e gjykimit. Ajeti është shumë i qartë, kryq që ky njeriu do të jetë përgjithmonë zjarr në xhehenemit, Allahu na ruaj. Çështja është shumë e rëndë nuk është leç sikur se mendojnë shumë njerëz. Mendojnë me rastë themeleve të shtëpisë, po presin një kurban për për xhinë që mos presin, mos ma prishin shtëpinë, mos më sjellin shqetësimi ke shtëpia. E, e mendon diçka të lehtë, thotë një, thot një traditë që bëjnë njerëzit, po nuk është gjë e lehtë. Do thotë i bësh shok Allahut, se kurboni therrat vetëm për Zotin, therrat vetë, vetëm në emër të Allahut të lartësuar. Dhe nëse njeriu pret kurban për t'i afrohur xhinëve, që të mos i prishin themele në shtëpinë Atë mos i sjedhën shqetsime, a i ka bësh shokë Allahu të nërcuar, kul inë në salati, o nusuki, o mahjaj, o mati lillahi Rabbil Alemin. Thuaj, me të vërtet, namazim, namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime, janë për Allahun zotin e bodve, a i nuk ka shokë. Për këto jam urdhuruar dhe unë jam i pari muslimanme. Pra namazu jonë është për Allahun Kurbanin në e therin për Allahun Ndaj muslimani kur pretë kurbanin Thotë bismillah u Allahu ekbar Në emër të Allahut Allahut është maj madhi Nuk pretë kurban për gjindë dhe për shejtant Nuk pretë për tyrbet Nuk pretë kurban për vende që njështë Njështë i quajnë të mira Sa to nuk kanë gjëndorë Dhe nuk lejohet pritet kurbanin për to Nuk lejohet që të pritet kurbanin në vende Kë njështë i bëjnë shok Allahut në një në ytyrbe në një teqe në vende që janë të mira e për ne vendet e mira janë xhamiat janë tri vendet e shenjta Masjidul Haram në Mësrë, Masjidul Mesrid, Nabawi në Madinë dhe Xhamia e Ka'bës, Xhamia Pegamee e Madinës dhe El Masjidul Aqsa në Palestinë. Këto janë Tri vendet e shenjta për ne muslimanët janë dhe xhamiet ku ne shkojmë bëjmë ibadet Allahut e lartuar, por xhamiet të tjera veç këtyre 3 dyre këtyre 3 xhamijave nuk kanë ndonjë vlerë të veçantë, nuk dallojnë nga njëra tjetra dhe nuk lejohet që të udhëtoi njeriu nga i gjami, një xhami, shkojnë në një xhami tjetër duke menduar se ajo xhamia tjetër ka ndonjë vlerë të veçantë, përveç 3 xhamijave të shenjta të cilat përmenden në hadith Muhamedit alayhi sallatu vesselam. Ërëndësishme çështjen e qurbanet e, e përmendas si shembull Se ka mjaft forma të tjera shirku me të cilat njeriu bën padrejcin më të madhe dhe del nga feja e Allahut e lartësuar dhe nëse vdes në atë gjendje ka përcjent gjithmonë zjarr në xhehenemit. Së dyti, kush vdes në shirq gjithmonë ka përcjent zjarr. Nuk dal kur nga zjarr i xhehenemit. Ëh sepse Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an inahu me yushrik billah faqad harama allah alaihi aljanna wamawaahumun nar wama liththalimin min ansar bet vërtet kush i bën çok allahut allah u ja bën të ndaluar të hyjë në xhenet fundi i tij do të jetë zjarri i xhenemit përfundimi i tij do të jetë zjarri i xhenemit dhe zullumqjarët nuk ka kush i shpëton nga zjarri i xhenemit gjithmonë atje do të avojnë dënimin e zjarrit të xhenemit ka dënime nga më të ndryshmet djegje fto të madh tym ujë që është në kulmin e valimit dhe nxehtësisë i cili ua përvlon fytyrën dhe ua shkrin të përbërësve të trupit të tyre atje do të kenë ushqimet më të hidhta atje si pije do të kenë lëndjet që shpërthejnë nga trupat e banorëve të zjarrit të xhenemit Allahu na ruajt në, në dynje pikllimet streset shqetësimet vujtjet e dyjes janë faktikisht mostër që kujtohet që kujton, kujton njeriu format e ndryshme të dënimit të dë zjarrit në xhehenem. Temperaturat e larta në këtë botë, i ftohtëti e madhe në këtë botë, faktikisht është mostër e asaj që ndodh në zjarrin e xhehenemit. Vujtja dhe mjerimi në këtë botë është mostër e asaj që ndodh në zjarrin e xhehenemit dhe kretë e kundërta me me me xhenetin e beqatit e tij qetësia, lumturia, kushtet e mira në këtë botë faktikisht janë mostër që të kujtojnë begati dhe mirësitë mëdha të xhenetit. Atëherë kush i bën shok Allahut, kurr nuk ka për të hyrë në xhenet nëse vdes në këtë gjendje. Gjithmonë do të jetë zgjarr në xhehenem dhe nuk ka kush e shpëton për ti. Ky është kuptimi e ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an dhe çështja është shumë e qartë. Muhamedi alayhi salatu vesselam ka thënë në hadith Men mato وهو يدعو لله جدا دخل النار kushdes duke lut diçka tjetër veç Allahut ai do të hyjë në zjarrin e xhehenemit. Nëse njeriu i bën shok Allahut aty asgjësohen punët e mira që ka bër. Ka njerëz që falet, mirëpo kërkon ndihmë shehut për shembull, dervishit, tyrbes, një vendin që e quajnë të mirë. Apo thot shehu për mua ndërmjetson tek Allahu dhe un po menoj shehukun e po elis zemrën me shehukun se do më ndihmoj shehu e do blith me Allahun e lartësuar. Kto janë forma shirku. Dhe kush bën gjëra të tilla del nga feja islame. Allahu naruaj çështja janë shumë rrezikshme. Ja, dje sohen krejt punët. Mund të falat njeriu, mund ta gjëroj, mund të pres kurban, nëse i bën shok Allahut, krejt punët nuk i quhen tek Allahu i lartësuar. Nuk merr kurfash për blimin për to tek Allahu. Ndoshta për aktet e mirëbëriesh që ka bërë ndaj njerëzve, për veprat humane që ka bërë, Allahu jep të mira në këtë botë. Po në botën tjetër nuk do ket asnjë farë shpërblimi, sepse Allahu i ka dhënë të dërguar i ti që është njeriu më i mirë, është njeriu më i dashur tek Allahu i larcuar, është njeriu i zgjedhur i Allahut i larcuar i ka thënë: "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Ne të kemi frymzuar ty, ne të kemi zbritur shpallje ty. Por edhe atyre që u dërguam para teje, se nëse do ti bësh shok Allahut, do të asgjësohet puna të tua. Do të zhvlersohen. Nuk merr kur fash problemin për to, nuk quhen gjë punët e mira. Dhe do të jesh përgjysve të humbur. Këtë fjalë Allahu e ka drejtuar të dërguarit të ty Muhammedun Sallallahu Alaihi Wasallam, dhe këtoi ka përmendur edhe për dërguar të para ti se kjo ka qenë shpallje e Zotit. Se Shirku sjellsi pasoj azgjimisën e punëve punë të mira. Çfarë do të punët që bëjnë ropi? Sepse ka bëu padricë më të madhë Allahut subhanahu wa taala. E pa, kjo është më i bësh shok Allahut të lartësuar. Allahu ka thënë se ka thënë në Kur'an për pejgamberin: "Waelau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Nëse ata do të bënin shok Allahut të lartësuar, aty do të azgjësoheshin të gjitha punët që kanë bër. Në i hadith Të saktë, përmendet se sa, Abdullah Mesaud radiallahu anhu ka thënë Muhammed a.s. ka thënë Men mata, ju shriku billahi shejën dhe khalen nërë Kush vdes? Duke i bon shok diçka Allah o të lartuar, a i hynë zjarë në gjehennamit Thotë Abdullah Mesaud radiallahu anhu Thëkultu ana Wa Men mata, la ju shriku billahi shejën dhe khalen nërë Kush vdes? Pa i bon shok diçka Allah o të lartuar, a i ka për të hyrë në gjenetë Këta hadithe ka shënuar Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Në një hadith tjetër, i cili sjell Muslimi në Sahihun e tij, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut Muhammedit alayhi sallatu wassalam ka thënë: Isnatani mujibatan. Men mata la yushku billahi shay'an dakhala al-janna, wa men mata yushku billahi shay'an dakhala an-nar. Dy gjëra i sjellin pasojat e tyre në mënyrë të pa diskutueshme. E para, kush vdes pa i bërë shoka Allahut, a i do të hynë gjënet. Kushtë vdes? Duke qenë i dhujtar, duke qenë i përzirë me një punë shirëku, a i do të hynë në zjarë në gjëhenemit. Kjo dhujan është kalimtare. Në këtë botë ne nuk kemi të prjeqëm. Njeta jo në këtë botë jemi të përkoshëm. Jeta ston në këtë botë do të vinë fundi, do të kalojmë në botën tjetër. E bota e tjetër është e vazhdueshme, nuk ka ndërprerje. Ë, kush i bën shok Allahut, do të vujë mirim dhe dënim për gjithmonë në botën tjetër, nëse vdes në këtë jetë. Kush nuk i bën shok Allahut të lartuar, ka për të gjithmonë xhenet. Nuk do kur, bon të vujoj kurrë kush vdes pa i bënë shok Allahut të lartuar. Pra këtë çështje duhet ta kemi parasysh gjithë, jo vetëm ne. Por duhet që të lajmërojmë njerëzit e familjes, njerëzit e fisit, të ruhen nga shirku. Format e shumta të shirku janë të përhapura. Niset ona, trohet ona, për këtë çështje do të flas më pas, do mos në këtë emision do të flas në emisionin e ardhshëm, inshallahutaala. Por ajo që duhet theksohet tu është fakti se kush i bën shok Allahut, ai është në rrezik të madh. Se nëse vdes në këtë gjendje, ka përcaktë gjithmonë zjarr në xhehenem. E kush nuk i bën shok Allahut, vdes pa i bënë shok Allahut, aje do të bangat për banorve të gjennetit. Edhe në qovëse për ka bojë gjunahat tjera, në rrasë të dëshënë Allahu e dënon, por gjithësësi do vinë një ditë kër ka përdal njerë nga zjarë e gjennemi dhe do të hynë gjennet. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, gjithashtu një hadith djetër, ka thënë, Etani Gjibril fe besherëni, enë men matë min ummetik, la ju shriku billahi shejën dhekhalë al gjennë, qala bu zar fa qultu wa in zana wa in sarqa qala wa in zana wa in sarqa kta hadith ka shnuar buhari dhe muslimi dy sahihat etyra muhamedi a salatu ve selam tregon se i ka ardhur gibril aleyhi selam dhe i ka dhon lajmin e gëzuarshëm se kushdo qe vdes ka ymeti uti ksen mos viso se kushdo qe vdes nga ymeti ut pa i bashok bon allahut ai do te hyj jeneet Profeti sallallahu alaihi ve rasul e profetit sallallahu alaihi ve salem tha, odheruallahu. Edhe nëse bën gjunahet tjera të mëdha, thajnë se edhe nëse bën gjunahet tjera të mëdha, ka për të hyrë xhenet. Një ditë do të hyjë në xhenet. Ky është premtimi i Masi Allahut të lartësuar për ata që nuk i bëjnë shok Allahut të lartësuar, ndosë ata që i bëjnë shok Allahut dhe vdesin këtë gjendje nuk do të ketë shpëtim për ta. Ai sa Gja gja i Muhammed Dalli S.A.S., Ebu Thalibi, i ka shërbyrë Muhammed Dalli S.A.S., që ndrojë pranë Muhammed Dalli S.A.S. e mbrojë të pegamirin dhe të regojë ga dishmërit plot që të lufton të kundër atyre që dhëtë të cënonin jetën e Muhammed Dalli S.A.S. Mobilizojë fisin, Benu Hashim dhe fisin Benu Mut Talib, dy fiset që ishën të afrën Muhammed Dalli S.A.S., Në gjirë të cilëve u rrith i dërguar i Muhammedit alayhi salatu vesselam, pra i mbirzoq po, të dy fisëve për të dalë krah Muhammed dalayhi salatu vesselam. Mi po kokforcia, egoja bënë që ai të mos e pranonte Islamin, mos thoshte fjalën la ilaha illallah Muhammedur rasulullah. Vdihnë fenë e Abdul Muttalibit, befënë e e babait të tij. Dhe pejgamberi sallallahu alayhi wasallam ka përmendur e, ka përmendur në hadith mi fjalë se edhe aji do tjetë për e banorve të zjarët në gjehenemit. Por do të shkëputemi për disa momente, e, pasaj do të kthejhemi në pjesën e dy të këti emisioni, dhe do të regoj se qëfar ndodhi me e butalibi në fundin e jetës e ti. Njarja shumë e rezikshme, është edhe shumë do me thënë se, sepse edhe nëse njëri ju ka ba punt mira, ka ba shërbime, Ndo bit njërëzë në qovë se aji nuk ka besuar në la ilahe illallah muhammedhur rasullallah, nësa aji nuk ka heqdojnë nga shirkë u nga fete i dhujtaris, aji nuk shpëton në ditën e gjukimit. Atëhere, pra që ndroni me ne që të kthejhemi pas disa momentesh dhe të vazhdojmë me këtë të regim, por edhe me gjërat të tjera të cilat do të i përmentim në pjesën e dytë të këti emisioni. Welhamdullahi rabbila alemin. <laughs> . Elhamdulillah, hamdën këthira në tajjë ben Mubarak e më fihë wassalat, wassalamu ala ashrafi lëmbiai wal mursalin, nëbina Muhammed më ala alihi wasahbih, o men tëbi ahum bi ihsan, ila jomiddin, emma ba'd. Të dasho vëleze musliman, jemi këthyër në pjesën e dy të këti emisioni dhe do të flasim për të regimin e bu Talibit. E bu Talibit gjajaj të dërguaj tonë Muhammedit a.s. Njeri u që shëndroj pranë pegamet a.s. Njeriu që për Muhamedit aleyhissalatu vesselam u solsi prind, njeriu që trëgoi dhëmshurit të madhe për Muhamedit aleyhissalatu vesselam, njeriu që mbroj mbrojti me fanatizëm të madh Muhamedit aleyhissalatu vesselam, por nuk tha fjalën la ilaha illallah Muhammad, Muhammadur rasulullah në fundin e fjalës jetës së tij, shok miq të këçi, shok të këçi. Egoja, fanatizmi, bari që ai mos e pranon atë fjalë dhe për pasojë edhe ai do të zjarret në xhenem. Edhe ai nuk shpëton nga zjarri i xhenemit, se kjo është drejtis drejtësia që ka caktuar Allahu i lartësuar. Edhe pse ka qenë i afër me Muhamedit aleyhissatu selam. Ka njerëz që mendojnë se basta do shpëtoja ditë. Mendojnë thotë nuk ka mundësi që m'ndoinë mu Allahu, edhe nëse pres kurban për xhint, edhe nëse lutem diçka e tjeter veç Allahut i lartësuar, edhe nëse nuk besoj si musliman, edhe nëse nuk e besoj ditën e gjykimit, po njeriu Nuk duhet që të mendoj kështu. Se Allahu i Lartësuar ka krijuar xhenetin dhe xhehenemin. Allahu vërtet është mëshirëmall, po edhe zemrimi i Allahut është i rënd. Vërtet ekzistojnë pasojat e mëshirës së Allahut, po ekzistojnë dhe pasojat e zemrimit të Allahut të Lartësuar. Allahu dëshiron që të shfaqet mëshira e Vetë. Krijoi njeriu, xhenetin, ka krijuar dhe subjektet në cilat të cilat shfaqet mëshira e Allahut si mëshirë që ka nana për thëmijin e saj, mëshirë që ka njërzit për njëri tjetërin, reshjit e shiu që biji nga toka, burimet natyrora që shfridzon njëriu, gjitha këto e në mëshirë nga Allahu, rezet e djelit, gjitha këto e në mëshirë nga Allahu, lërcuar për ne, gjenetiku të të begatohen besimtarë të të të të mëshirë nga Allahu, lërcuar për ne, por nga anë atjetër janë edhe pasohet e zemrimit. Ka v Ka probleme në këtë bot, ka të razira, ka të këshia, ka fatkesi që faktik është vinë si pasojë gjunahëve që ka më bërë bita ademit. Këto janë disa nga pasojët e zemrimit të Allahut me gjunahë qarët apo me gjunahët që bëjë njëzë në këtë bot. Këto gjinatë përkundëta e shumë qarta, këto nuk janë rezultati rastësisë, sigur se me ndojë njëzët e paditurë to gjara janë krejt kryesat kryuasi tonë, subhanohu të a i ka reguluar dhe e ka vendohëzë gjithë shkanë gjithësi në vendin e sajtë duhur, por pasohet e zemrimit Allah në ditë në gjykimit do t'jenë dhe matë randa. Kur shqipon shok Allahut, a i ka përqanë për, për gjithë monzjarë në gjahenemit Allahut në ruhet për ti. Ka trasmetuar e Sa'id ibn il Musajjeb nga e, i ati e kërë trasmenton se kërë i vjen vdekja, Ebu Talibit, shkon pejga me sërë Allahumë a lejvësejmë që ti dikton të fjallën la ilaha illallah, Muhammedur Resulullah. Shkon të ja diktoj këtë fjallë, sepse kushe thot të fjallë, pare se me vdekur, me besim, duke njërë kuptim në kësaj fjallë, me bindje në këtë fjallë, me qiltërsi dhe pasërti për Allahun, a i që pëtonë, Bah, bërojën dëjt. Jo për njëri që së dy kuptimin e kësaj fjale, apo nuk e thot me bindje këtë fjalë. Profeti sallallahu alejhi wasallam shkon që t'i diktojë këtë fjalë. Edhe neve, gjithnjë duhet të kërkojmë për njerëz që thon la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Dugoj të shpjeguar aty kuptimin e vërtetë të kësaj fjale, që truhen nga shirku, nga idhujtaria se ky është kuptimi i kësaj fjale, dhe të adhurojnë vetëm Zotin mos besoj zot tjetër veç Allahut dhe të mos adhuroj diçka tjetër veç Allahut të lartësuar. Dhe ë sidomos ku njeriu është në smundjen e vdekjes, shkoj dhe t'ia mësojmë këtë fjalë. Njerëz familjes së vdekjes është hak, njerëz fisit, miq dhe shokë që i njohim, madje edhe njerëz që nuk i njohim por që ndodhemi aty, ka mjek, ka mjeke, ka infermier, ka infermiere në prosperitane, cilët ndodhen momente kur vdes një njeri. Dhe janë kretë pa ditur, dinë organizmën e njëriu, dhe më thënë, po alë nuk di se, nuk e pranoj se kush e ka kryur këtë organizmë, se kush e ja adha jetën njëriu, dhe kush po jam e er rjetën të njëriu, e ata nëse do të adinin, feri islamë, madrështinë e sajnë, në momentet e vdekjes, do t'i kujtonin njëriut, fjalën la ilahe illallah, muhammadur rasulloha, të vdes me të fjalë, dhe të bëhat për banorve të gj Pra pejgamberi uselm shkoi me i diktuar këtë fjalë. Kan ka, ka pasur atë raste të tjera kur pejgamberi ka shkuqe njerëz me u diktuar fjalë këtë fjalë zmundjen e vdekjes. Ka pasur njerëz që ka shpëtuar siç është një dialçi fut, seç si përmendet një hadith tjetër. Po jemi në rastin e Butalubit. Shkon pejgamberi për të diktuar she hadithin la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Aty gjet dy armiq. Dy armiq të tij. Tilet kishin ardhur që mos e lejonin e Butalubit pranonte islamet dhe di se si musliman. Shokët e tij, miqtë e tij e pengon njeriu nga rruga e drejtë. Dën momentet më delikate, ata përpiqen që të jenë të pranishëm. Shejtani ka ushtar, prej xhinve ka dhe ushtar, prej njerëzve. Ebuxehli dhe Abdullah ibn Abi Umeyya. Këto dy persona i gjen pejgamberin e Hasan te k'e Butalibe. Muhammedur sadu sallam i drejtohet xhajjait dhe i thotë ja am, qul la ilaha illa allah, kelima ja ha, haj duke leku beha nda rbi sa odajim thu ila, ila ila ila allah nje fjal te cilin un do ta kem argument per ty para allahut thuje kte fjal hiq dor nga idujtaria nga feja e idujtaris dhe prano islamin thu ila, ila ila ila allah nuk ka hyni tjeter te verte vet allah nuk ka Tjetër kush që meriton adhurimin përveç Allahut të Lartësuar, vetëm Allahu meriton adhurimin, kështu është kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah. Por famësonë mesaa një fjalë me të cilën do të takojmë argument para Allahut, sepse kush thotë të fjalë mund në për të bëhet ndërmjetse për ton ditën e gjykimit. Do sa kush nuk vdes me këtë fjalë, me fjalën la ilaha illa Allah, kush nuk kush dhes, pa besim në këtë fjalë pa deklarimin e kësaj fjale, pa pranimin e kësaj fjale, a i përta nuk mund të bëha ndërmjetësim ditë në gjukimin. Pra në dhe pega me e ka thënë, thuj këtë fjallë që mund të akim argument për ty para Allahu, dhe ndërmjetësoj për ty të e ka Allahu i lartuar. Për ega me e zonë, me thoshtë me keqardit madhe, me dhem shrujit madhe, se i kishe dal pran, se i kishe dal kras, se i kishe ndihmuar, mirë po, dy armiqë, dy një Është si do të heqësh dorë nga feja e Abdulmutalibit. Çfarë do ta lësh fenë Abdulmutalibit fenë babastan? Do të thonë i i, i ngacmuar egon, fanatizmin. Dhe njeriu ndoshta e kupton vërtet, ne kupton që feja e Islamit është feja e pastër, është feja e drejtë, është feja që lufton gjitha format e idhujtarisë të paganizmit, është feja që ka besimin në një Zot dhe që përbush bes, besimin në një Zot vetëm, feja që lufton gjitha i të gjitha format e idhujtarisë, të hyjnizimit krijesave deri në detajet më të imtësishme. Atajsa feja islame ka ndaluar dhe mjetet dhe format dhe mënyrat që çojnë në idhujtari, që bën njeriu që i bën shok Allahut të lartësuar. Dhe këto feja islame i kanë ndaluar që njeriu, domethënë, të qendrojë shumë larg e idhujtaris. ë pra Përgjigjën sallamesa thui la ilahe illallah por dy shoktë kishij i thanë si do të heqësh dorë nga besimi pa nga nga nga besimi i Abdul Muttalibit nga feja e Abdul Muttalibit i rikujtuan egon fanatizmin ka plot njerëz që nga egoja nga fanatizmi nuk e pranojnë islamit lukëhiqen dorë nga idhujtaria, lukëhiqen dorë nga feja e tyre që nuk është e pranueshme, që bie ndesh me besimin e pastër, duke parë Muhamedit si thonë se i dërguat Zotit, edhe pse e dinë që Muhamedi alsatosi nuk është i dërguar i Zotit. Por kjo dëgjohet e përkohshme. Nuk duhet fanatizmi, lidhjet farafisnore, tradita, zakonet ta pengojnë njërin që të pranojë të vërtetën. E vërtetësh më e shtresë gjithçka tjetër. Prandaj pra, dua që të mos mashtrohemi me gjëra të tilla. E rëndësishme i than se si do të losh fenë e Abdul Muttalibit. Atëherë Abu Talib i tha: "Hu ala milleti Abdul Muttalib." Abu Talib më vonë përmendi se e, përmendi e tha se do të desh le fenë e Abdul Muttalibit. Nuk kam për të ndrufë fenë ta. Tha ai. Atëherë Muhamedi Rashadu Sallam dolë piklluar dhe tha, unë kam për të kërkuar fali Allahu të lërcuar për ty për sa kohë që nuk më ëndaluar. Ebu Talib i vdishë, si shafirë. Më avitë alës të nëmë tha, unë do kërkuaj fali për ty për sa kohë që nuk kam në ndales. Por pas të zbritja jeti i kuranit që ndalon, që pegamire dhe besimtarët kërkuajnë fali për i dhujtarët. Nëse njëri u vdes në i fe tjetër, nëse njëri u vdes në shirk e afër, nuk kërkohet falje më për to. Se ndoshta njerëzit i prek, i kap dëmshuria dhe, dhe kur vdes një i afër thot, edhe pse nuk ka qenë musliman apo kërkoi falje për to, se mbase do të kap mëshirën e Allahut, kjo është ndaluar. Nuk lejohet të falet xenazja e një njeriu që s'ka besuar ditën një e gjykimit, njeriu që ka bëshë kohallaut të lartuar ose ka vdeq në shirk, s'ka më shpres për këtë njerëj. Deri në momentin e vdekjes mund punoj me të që të bindej në ditë në gjukimit, të besoj në rinjadhe në ditë në gjukimit, të besoj në akiretin, dhe gjithashtu, të heqdo nga shirë, këtë mos i bëjnë shokë Allah, të sefdes në këtë gjendje, nuk ka shpres ma, dhe nuk lejot që të kërkohet falje për ta, s'lejot i falë gjenazja, nuk lejot varoset në varejzat e muslimanve, nuk lejot kërkosh falje dhe më shirë për ta, Këto janë u zime të shëriatit, Allahu lërcuar ka thënë në Kur'an, dhe ka zbritur këtoja jetë e ka zbritur për shkak të Ebu Talibi, dhe fjallës që thamë Muhammed Osëmë se kam për të kërkuar fale për ty, përsa koj që së më shëndaluar diçka t'il. U shpalla jeti që e ndalon diçka t'il, ku Allahu lërcuar thotë, ma këna lë nëbiji wa lëdhina amenu, e jes të gëfiru lë mëshikina, wa lëukanu u li kurba, min ba'di ma të bejj Nuk i takonë pegamirë dhe asë besimtarëve. Që të kërkojnë fali për i dhujtarët pasi që doli qartë, se ata, pasi ata e, e murën vërshqartë se ata do t'jenë banor të zjarët të gjahenemit. Dhe gjithashtu zbriti dha jeti i Kur'anit, ku thot, inë në kela të hëdime në ahbept, o lakinë në Allah e je hëdime jesha, ti nuk mund të ullzosh atë që do, por Allahu i lërcuar ullzonë, atë që do. Pra, ëh, mohvesën e sëmë të sheh të Zohe e Abu Talibi. Por Allahu i lartuar nuk e desh ti diçka të tillë. Dhe Abu Talibi nuk u dhzoa për urtësi, qëllime të larta që i di Allahu subhanehu teala. Elo sallallahu subhanehu ve teala, çti bëj të dobishme këto që djuam. Elo sallallahu i lartuar që e, të shpëtoj të afërmit tan nga shirku. Na ruaj neve nga shirku derisa të vdesim. Truaj të afërmit tan, el usallahu l'arxuar që të na bëj për çues të vërtetës. Para lajmruas nga e keqja, el usallahu l'arxuar që të na përfshi në, në mëshirën e tij dhe të na bëj prej banorëve të xheneteve të larta, alhamdulillahi rabbil alamin. <tutim>